Okej, okay. välkommen till Curvcast, avsnitt 13. Oturstalet 13 representeras i Maja kalendern med en orm. Och den ormen är jag, Anders Jonsson, den mayanska ormen. Ja, jag vet ingenting om Maja-kalendern. Så att, eh, skriv inte in om du är en jävla historieprofessor. En ormän finns inte i Maja-kalendern. Det är en eh, korpion, din jävla lallare. Men, men vad det var som en jojk. Det var ett skämt. Ursäkta mig, doktor, historiekung. 13. Eh, det, det, det, det, det, det är 13. Det är otur med det. Det är vanligt. Det är en vanligt avsnitt. Det är inget konstigt. Det är inte så jättevanligt att det finns en korvkast. Men idag finns det det och... Eh, det är lugnt, ta det lugnt. Det 13 betyder inga hur längre. Det betyder bara att jag liksom sitter och babbler så här 13 gånger eller mer. Är, är du nöjd? Är det klar? Okej, okay. då kör vi på det här. Eh, förlåt, jag blir så arg. Det var, det var liksom, det, det där, där samtalar med mig själv. Jag har en arg röst och så börjar jag börjar snacka med den här arga rösten. Det är, nog, det är inte helt sunt, jag behöver nog söka hjälp för det Nå, no, vad har hänt sen sist? Jag har skaffat mig ett nytt beroende och för några veckor sedan eller månader sedan eller jag vet inte när fan det var så berättade jag om att jag sitter klistrad vid de här jävla amerikanska republikankandidatsdebatterna och det är slut, det är över mer eller mindre och det är väl synd, det var rätt roligt, först så var det så där man bara började kolla lite debatter och sen så började man liksom kolla det officiella eftersnacket och analyserna, av debatterna, och sen började man gå in och kolla både liksom de republikanska och de demokratiska analyserna, och mer och mer kolla på alltså det, det, det bara gick i en spiral som blev helt tåkigt, till slut så var det liksom sådär. det kändes som att jag kände dem där personligen de här republikangubbarna och eh, det var väl inte så jävla härligt men, eh, jag kan säga, mitt nya beroende så känns det inte så jävla härligt och eh, känna att man känner Breivik personligen, för det är det det är det jag har snö in på nu liksom. Jag sitter så fort jag inte måste gå till jobbet eller gör något annat seriöst. Så sitter jag och följer de här livesändningarna och presskonferenserna och analyserna av hans rättegång. Och eh, jag vet inte, själva, själva det brevikkonceptet gör ju många upprörda. Och eh, jag vet inte, jag var så jävla förbannad på han i somras. Att det känns som att jag lite liksom, har släppt han. Han som person känns egentligen inte... Som det är intressant i den här rättegången. Utan det är mer konceptuellt intressant. Det är också jävligt häftigt att se. Och jag vet inte, jag känner som svensk. Att man tar, man tar till sig det äran lite också. Att det är så jävla. På något sätt respektfullt. Rättssäkert. Och sansad debatt kring det där. Det är liksom inte. Det är inte riktigt det här amerikanska klimatet där man, där man är så överdramatiserad och skriker och gapar oss, utan det är fan en jävligt värdig sak liksom. Det är en man som har gjort något helt sjukt galet kock och ändå så sätter man åt tid för att göra gör det rätt och riktigt liksom. Och det, jag tycker det är fantastiskt jävla. Och det är också, det är ju fan en av de största rättegångarna i min livstid så att det, det känns ganska coolt att få följa det där liksom och eh, och så där, jag vet inte, jag fick ett utbrott på en kompis på Facebook häromdagen som skrev att det här kostar så mycket pengar, vi borde bara skjuta brev och direkt och jag känner fan att det är... så där ska man passa sig för, alltså det här är ja, det här är fan en jag... chans, det är en chans att sätta lamporna på de här åsikterna som liksom vandrar ut i periferin och ta, ta liksom ta in dem i debatten på något sätt, för att det här är ju någonstans en, en ändå en konsekvens av att vi har liksom titta bort ifrån dem. Liksom. Det, det finns ju sånt, det märker man ju liksom på mm. dagens klimat och sånt där. Och jag, jag tror det är bra att man snackar om det och tar upp det liksom och gör det, gör det så intelligent man bara kan. Och det känns hittills har de lyckats ganska bra. Det är ju en, en knepig man det där, men det känns som att, eh, jag tror fan det här är viktigt och det är viktigt för Norge om man känner att eh, det är, fan, det är styrka i det folket. Och det är, ja, det är kul att se. det är, Jag ska inte säga att, är, att man sitter och ser på det. Och det är roligt. Men det är fascinerande och spännande. Det är liksom så äggande. Och på något sätt följa en viktig samtida händelse. På något sätt. Jag, vet inte, det är, jag tycker det är, det är på något sätt underhållande. Stimulerande på något sätt. Och jag hoppas väl att det... Att det får någon som helst konsekvens, det känns som att det där är, jag vet inte, det känns som hela det där konceptet med att islam håller på att ta över västvärlden, det känns så jävla bakvänt för mig i alla fall. Jag vet inte om man kan sätta fingret på någonting som islam har gjort om Sverige och då kan man säga sådär att ja men nu, från och med nu är fläsket i ärtshoppen är utanför. Man får ta det bredvid. De har inte lagt det i ärtshoppen. Och för mig som vegetarian så känns det väl som att det är rätt, det är rätt smart ändå. Vad fan, vill man ha fläsk i sin jävla så slänger ju det själv. Liksom. Det är väl inte... Det känns som att det är lite på den nivån. Och det är klart att man kan säga så här, ja men vi är, vi är bara rädda för framtiden. Men det är, jag, jag känner inte att den muslimska befolkningen i Sverige har haft så jävla mycket att säga till om. Jag, jag menar, det, det skulle kunna känns som för min del att de skulle kunna få säga till om 20-30% mer innan jag ens skulle börja ta den typen av resonemang på allvar. Men det kan vara att jag är felinformerad, men så känns det. Det känns också som att det där med att vi måste bevara våra svenska traditioner eller norska i det här fallet. Det känns också så jävla galet för att på något sätt bara acceptera och överskriva vår kultur helt och hållet till amerikaner. Jag menar, hur, hur mycket hur mycket svensk tv går det på våra svenska kanaler. Nej, det är Amerika som har tagit över och amerikanska serier och musik och filmer och sånt där och det, det, vadå det acceptabelt att vi, vi säger att nu, nu firar vi Halloween istället för allhelgorna det, det är coolt, men nej, äh, det måste jävla finnas fläsk i den där soppen, annars, annars är det kaos liksom. Nej, jag vet inte. Jag, det kan vara att jag gör ett verkligt problem lite väl enkelt men för mig känns det bara helt galet. Jag menar inte för min del är det inte så att vi måste hålla kvar i, i svensk kultur så sådär överhårt alls. Så det var absolut inte en kritik mot personer som uppskattar amerikansk film och tv-serier. Men att det känns som att det kulturella intrånget är ju redan gjort. Liksom. Vi, vi har ju blivit mer globala och på något sätt känns det lite konstigt att hacka på en typ av kultur och sen säga att det där är mer det är mer acceptabelt. Jag vet inte jag snackar skit men det känns ju jävla konstigt när man när man ska gå runt och vara så jävla rädd för allting. Det, det kan ju inte vara bra då förstår man att man blir lite galen. Man får försöka liksom se det bästa i varje situation och jag tror fan att ju mer globala kontakter vi kan få, ju mer ju mer typer av människor vi har i vårt samhälle. Det måste väl vara bra liksom. För det är så man lär sig. Det är så vi, en, en grupp som är helt homogen och alla tycker lika. Det blir helt koko liksom. Det, det viktigaste är väl bara att när man tycker lite annorlunda. Att man inte behöver skrika och slåss om det. varför man vi kan tycka annorlunda. Så får vi försöka uttrycka det på ett intelligent sätt. Så folk hör det liksom. Så att folk förstår det och kanske tar till sig det på något sätt. Det kanske finns legitima grejer som... Jimmy Åkesson har svårt för mig att säga Och jag menar absolut inte att promote Den jävla dåren Men vad fan vi måste väl Vi får försöka lyssna på varandra Och inte bli våldsamma och elaka och så där. Det är fan det värsta Och inte sprida skräck Utan någonstans sprida kamratskap och kärlek det, det var allt från Hippie Anders för den här gången Vi kör introlåten Och sen kommer vi på ett mindre ljudt samtalsämne Välkommen hit, Anders Jonsson Och det här är Hårdpås Get drunk and gamble. Nobody's business if I do. Nobody's business. Nobody's business. Nobody's business if I do. Does that word gold to buy my sweet baby clothes. Nobody business if I Nobody Jag ska ta upp ett koncept nu som jag in är helt säker på att alla känner igen sig men som jag har tänkt på rätt mycket och det är de här de här minnena från barndomen som det är svårt att placera om de är om de någonstans är drömmar eller verklighet nu, nu, nu är det nära att jag säger så här känner ni igen er i det och det finns ju inget sätt som ni kan återge responsen men om ni har några exempel kan ni väl dra in på hemsidan och skriva ner det jag, jag tänker på Två grejer, en som jag mer eller mindre har valt och bestämt att det är en dröm, och ett annat som jag vet är verklighet men som är, ja, men det är så äggande att jag nästan, nästan tänker mig det som en dröm. Men det första, det här är någonstans en, en väldigt mystisk trädgård. Att jag, jag vet precis hur man gick dit någonstans ute på högklint och så gick man vidare runt där och sen helt plötsligt kom man bara in i någon slags jag ska inte säga magisk, men en mystisk, väldigt vacker trädgård liksom, där det fanns blommor överallt och nästan lite djungelvarning. Och jag har ju varit där rätt mycket sen dess och aldrig liksom, hittat något i den i den ens i närheten av det. Och dessutom har jag svårt att tänka med både att förhållanden där är så att de tillåter den typen av vegetation som jag föreställer mig. Och sen också... Att det bara skulle finnas världens så här lyxiga öppna trädgård som man bara glider in i på ett gömt ställe. Liksom det, det känns som att eh, jag förstår inte vem som skulle göra den. Så där har jag mer än mindre det där är nog bara en en dröm. Eller att jag rör ihop olika grejer på något sätt. Att jag, på något, men jag är så helt tydlig. Jag känner liksom som om någon sak kan visa mig var den låg så kan jag, kan jag gå ungefär dit. Men. Jag sätter en ny på att det skulle inte finnas ett skit där. Så att det är en sån här grej som ja antagligen är 99% dröm. Den andra grejen som egentligen är det jag ville prata om. Men som är liksom precis i samma, ja, i samma typ av skimmer när man tänker tillbaka på det. Det är en av min brorsas kompisar som vi var hemma hos ibland när jag var liten. De bodde. En bit utanför Visby. Eh, där hade de liksom en... alls farsa var ganska framgångsrik. Eh, entrep entreprenör kanske man heter. Försäljare av något slag. Och eh, de hade en mark med eh, två stora hus. Liksom. Ett hus som de bodde i. Och sen ett jättestort gammalt hus. Liksom. Kanske tre, fyra våningar högt. Det alltså, såg ut som en jäkla herrgård. Eller någonting som inte inte ens var uppvärmd det var liksom, de hade väl inte renoverat den riktigt så det var mer att den, den stod där liksom, och man kunde gå in men de använde den mest för lagre saker i och där brukade vi smyga runt jag, lillebrorsan och hans kompis då, och eh, i något av rummen kom man kanske in och där satt hans eh, hans store bröder liksom och tjuvrökte med någon på tidning eller något så gick man upp i något annat rum där låg det en massa gamla däck eller något. Alltså det var ett spännande ställe att vara på men det som verkligen var det magiska, magiska, magiska det, det, det var någonting i relation till en butik som hette Boomerang. Boomerang var en affär som fanns i Visby när jag var liten. Den låg ner i hamnen och eh, jag vet inte om det här är sant, men det som eh, anledningen tydligen till att den hette Bomerang, var att han som ägde, fil eller ägde filmen, eller ägde affären, hette Bo, och hans fru hette Merang. Bo Merang. Men jag vet inte hur fan hans fru kunde hette Merang. Det är väl ganska enkelt att bara googla och se. Om man hittar liksom hundra människor i världen som heter Merang, då, eh, då är det väl realistiskt. Men... Eh, det låter lite sjukt. Men hur som helst så var det en affär som hette Boomerang. Så man, ni vet en sån här affär Alltså en sån här affär man gillade att gå till när man var barn och hade lite, lite deg på fickan. Och när jag pratar om barndomsdeg då pratar vi 20-lapp kanske. liksom. Men det var en affär som sålde Alltså diverse grejer. Jag vet inte vad vi skulle kunna jämföra den idag med... Eh, man skulle kunna säga att det är en slags icke-elektrisk variant av teknikmagasinet eller någon slags buttrix. Alltså den hade allt möjligt. Så här, någon slags som jag misstänker att de köpte in från olika lager eller sånt runt om i världen. Det kanske fanns lite så här utemöbler i bambu lite sån här vet, persienner i, i olika konstiga exotiska treslag. Det fanns sån här Ja, men De här klassiska, ni vet, man hade i drink en litet paraply och också så här små tandpetare som såg ut som små fäktningsvärjor sånt hade de. Så här olika ballonger. Jag vet inte om ni kommer ihåg, de här snurrballongerna de fanns när jag var liten i alla fall. De var liksom ballonger som var ganska stora runda med ett med en sån här spiral målad på dem. Och sen gick liksom själva när man blåste upp den den var liksom väldigt tunn och sned och så satte på något sätt var det som utstående trianglar på den så att man blåste upp dem med ett litet rör och så släppte man den så bara. snurrar den i cirklar och pep liksom en skrek. Det kommer jag också inte vara jätteroligt att köpa. De hade mycket sån här vet, party poppers. som man drog i änden så bara smallade till och så kom det ut massa fyarkerier och de hade olika små vattenpistoler och ja, smurr ett pennor man tryckte på, så var det en tjej och sen var hon naken. Och så hade de, ja, men allt, allt möjligt i den kategorin, sådana små ni vet de gamla smällarna som såg ut som en portionssnus som man antingen tryckte i fingrarna eller kastade på marken, så pang liksom. Ni, ni, jag hoppas ni har en bild av vilken typ av affär det var. att alltså Mycket så små, små saker och prylgrejer och nyckelringar och tjotablängkjossan, eh, det var boomerang liksom. Och det var, när man var liten det var rätt kul att bara gå och köpa någon sån där liten skrepgrej, någon liten smäller eller en liten bruttgud eller något sånt där som så man bara kunde leka med en helg och sen hade man tappat bort det. Men det, det här har mindre med köpbeteendet att göra utan snarare när den här affären gick åt skogen. Då visste det sig att hans farsa då, brorsans kompis farsa, hade investerat i den här butiken. Så att när de gick i konkurs så istället för att kunna få tillbaka sina pengar fick han ju då deras lager. Vilket betydde att i det där huset fanns det också en hel. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Om det var något stort rum, jag tror snarare det var som någon sån här typ tillbyggnad eller någon, stor, någon gammal lagård eller något i den stilen. En stor jag, jag kommer ihåg bara ett stort rum liksom, där det var låda efter låda efter låda. Liksom, Flera hundratals lådor från den här boomerang. Då, och hur man kunde få gå med han... Lille Rusjans kompis ut där, och så bara när vi var där och lekte en helig, kanske man bestämde sig för att man skulle öppna en av de där lådorna, och så kanske man hittade en låda fylld i bredden med. Jag kommer ihåg en gång, då var det alltså vattenpistoler som var olika djur i gummi, så det fanns liksom en hund som sprutade vatten ur munnen och det fanns en elefant med snabben när det vatten ut, så då tog man upp och plastade ur den, sex, sju stycken så när det här bara gick och fyllde dem i någon vattenslang, så bara sprang man runt och sköt på varandra en liten stund, och sen lämnade man dem liggandes ute på gården och kan gick in och öppna en annan, en annan låda liksom, och där fanns det bara såna här hopfällbara solstolar så skiter det, vad ska vi göra med dem och så gick man till nästa, där fanns det lite roliga frisbees som man tog upp och lekte med och jag vet inte svårt Nu är det lätt att säga så här: aha, vad är det var roligt för ett barn att kunna ha en massa mystiska lådor med olika grejer man bara kunde leka med. Men försök och tänka in i det där. Att man som liksom 8 -åring har en, en kompis där man kan gå in i ett, i ett stort hus fyllt med lådor där det kan vara exakt vad som helst. Liksom, Hittar olika... Olika vattenpistoler och smällare och allt jävla möjligt. Jag menar, de hade inte en aning vad som var alla de där lådorna och inte egentligen brytt sig om. Det var mer som att de tog det för sakens skull. Men det var inte om det fanns någon plan eller om det där någonsin blev avsålt. Men jag kommer ihåg det som så otroligt magiskt. Att det var liksom det man såg fram emot. Bara kunde åka ut dit och öppna lite av de där jävla lådorna. För det var... Det var fan i mig magiskt. Jag tänker själv att liksom få ta över lagret från en här Det är som det här eh, tv-serien Storage Wars. Där de, liksom, eh, där de lägger bud på eh, här lagerutrymmen. Och så man, man får inte riktigt veta vad det är där. Man får titta in genom dörren och sen lägger man ett bud. Och sen får man det som är där inne. Det, det är en sån här grej som fan i helvete var roligt. Bara typ köper någon annans... Jag, menar, jag kan tänka mig samma sak. Köpa någons som på, att det var gitt spännande, bara gå igenom någon sak det kanske låter som för 90% av människorna låter det här helt ointressant men jag tänker mig så bara, bara, bara helt, nu äger du allt de här grejerna liksom, det du vill ha det kan du ta, resten kan du slänga bara så kolla igenom allt alltså det, det är rätt spännande snåkeligt och, och på något sätt det är lite som den här är Köpa en hemlig låda. Det kan vara bra det kan vara dåligt. Liksom. Men eh, vad det än är så är en en upplevelseöppnare. Det är som en att Det kanske inte är vinsten som är det man, man strävar efter. Utan utan själva processen. Att sitta och skrapa och få en sån där jävla under nagen. Det var i alla fall något som har stort i min barndom. Tack för mig. Eh, vi kör lite musik. Och sen eh, kommer jag tillbaka med någonting nytt. Någonting fresht. Och en ny låda från Mystiska Oh, cool. uh, uh, uh, uh, music. All is on today in a story I tell In sadness and tears dimmed eyes Of a dreadful cyclone that came this way And blew our schoolhouse away Rikul, Rikul, Rikul The place of my childhood and home We're in last sturdy barn, I once loved to roam, but now it's so silent and long. When the cyclone appeared, it darkened the air. if the, the lightning, lightning flashed, flashed over the, sky, the and sky, and the children all cried, "Don't take us, Don't us away and spare us to go back home, back home, back right home." Right home like home, like home, the place of my childhood and home, for in life's early morn, I once loved her own, but now it's so silent and home, there mother so dear, and fathers the same, that came to this horrible scene, searching and crying, each found their own child, dying on the pillow of Marna come up here just a minute. Tell these folks about that number just sang, will you? Thank you, brother Bill. Ad was song that I composed about cyclone. Scott County, Virginia and killed probably 20, 25 little school children. Went to Yes, sir. A true story pops the song. Jag tror att jag berättade sista avsnittet eller senaste avsnittet, rättare sagt, om vår lilla nya katt, Pipen. Jag tror att jag gjorde det och Pipen är ett bra namn. Jag tycker man ska döpa en katt till, eller en hund eller vad som helst, till något som att man, om man hör namnet förstår man direkt deras personlighet. Så jag, jag tror att ni kan föreställa er Pipens beteende utifrån namnet. Det tycker jag är ett lyckligt namn. Vi snackade häromdagen om det roliga i att döpa katter och hundar till människonamn. Och då menar jag inte så här: Du typ, är typ en, en, en katt till Nisse, utan kanske snarare Jonathan. Eller Niklas. Johannes. Eller något sånt där. Det tycker jag är roligt. Eller en kena kanske vi skulle kunna ha så här, Katarina. Det här är min katt Katarina. Katarina. Det var en ett bra namn på en katt jag tar tillbaka. Men, no, ja men det ska vara lite så här. Marianne. Det kanske inte är så bra att ha en hund som heter Marianne. Eller det kanske är bra. Jag vet inte. Jag skulle bli väldigt glad om man kom till någon. Så det här är, det här är min hund Jonathan. Jag vet inte. Det kanske är en sån här grej som bara är roligt i mitt huvud. Men det är lite roligt i mitt huvud. Och det, det, det är det enda som krävs för att det ska få mer avsnittet. Hur som helst så ska jag berätta lite om den här katten. För att för två helger sedan var jag nämligen tvungen att göra någonting. Väldigt, väldigt speciellt med den här katten. Bara på grund av det finstilte i ett kontrakt. Det är väl inte, nu menar jag inte bokstavligt talat att det här stod finstilt i ett kontrakt. För det, det är ju något sånt där som var viktigt när man var liten. Men liksom läste finstilt, det var alltid så där lite som att man, man skrev på ett kontrakt och sen så står det i hemlighet att nu måste du ge alla dina leksaker till Jonathan. Jonathan är en hund, vad ska han med mina leksaker till? Hur som helst. Det fanns ett speciellt krav om vi skulle kunna ta över den här katten. Och det var nämligen så att den här katten var redan anmäld till en kattutställning. Uppfödaren gick under någon slags uppfödarlicens på kattutställningen som, som tur var här i Umeå. Och för att kunna gå på den här kattuppfödarlicensen så var man tvungen att ha fem katter med. En av dessa fem var ju vår lilla pip som, hon var uppskriven på listan och inskriven och färdig färdigbetald och tjula hej, tjula hopp. Så att det var bara att nicka och när vi, när vi liksom såg den här gulliga katten i våra armar och sådär, vad tror ni, vill ni ha henne? Vi bara, jo, jo, jo kattutställning, det är lugnt det, är lugnt. Eh, och det Och det är värt det, det är inte så jag ska säga att det, den, den passion som var för, förra lördagen, på något sätt överskuggar det värdet vi får ut av den här individen som går runt och piper i vårt hem. Men jag skulle inte rekommendera för någon att, att gå på en sån där kattutställning. Och i alla fall inte som utställare om, om det inte är väldigt viktigt för er. För att jag ska säga jag är i alla fall av den åsikten att de som gör det, de gör det bara för sin egen skull. Det är liksom det, själva djuren... De får inte ut någon som helst glädje av det där. Det där är bara självförverkligande. Att titta vilken bra katt jag är. Oj, jag fick ett... Kolla här katten. Du fick en, en pokal. Eller ett litet, ett litet rosa band som det står best in show på. Visst är du stolt nu? Och katten? Bara... Jag hatar dig. Så att, att det, där, det där var sjukt. Alltså, vi var tvungna att vara där före sju på morgonen. För att veterinär besikte pipen då. Och sen var det. Jaha, säger ni. Ja, du var där vid sju och sen körde man fram till tolv kanske. Nej, åtta på kvällen. Jävla ishockeyrink med, ja, om det var 400 katter som alla satt i varsin liten bur. Och bara, äh, äh. Vissa typ var sura, andra stod och skakade pipen. Hon liksom hade klorna utanför buren och ville bara ta ut mig härifrån. Alltså, jag ska inte. Kör hem för fan. Kör hem mig för fan. Och så skulle man liksom, ja, man timmar, bära upp henne till någon domare som liksom höll och slet lite i henne och kollade lite i öronen. och så ja, hon var inte så här fin och så skickade tillbaks till buren och väntade fem, 6 timmar till på någon jävla prisutdelning där man redan visste att man har förlorat men om man gick därifrån så blev hon som var utställare blev diskad så att vi kunde inte gå därifrån. Det var det var bland det sjukaste Jag har varit med om Eller det var det verkligen inte det, det där vet jag inte varför jag sa det var absolut inte bland det sjukaste jag har varit med om För jag har varit med om så jävla mycket sjuka grejer Men ja, jag måste bara säga Om ni sitter där hemma och så bara Men jag har en ganska fin katt eller hund Undrar om man skulle ställa ut den här. så bara om du, vet, om du vill att du ska göra det Om det är din åsikt att det, det är en bra idé Så för nummer ett var helt, var helt säker på att du vill göra det. För det är fan, inte så kul. Det är rätt så trist måste jag säga. Och nummer två. är att du gör det för din egen skull. Och inte för katten på något sätt. Kommer att tycka det där är kul. Eller hunden. Eller vilket jävla djur du nu ska ställa ut. Det kanske finns utställning för minigrisar. Och hamstrar och ormar och skorpioner. Och vad som helst. Gör det. Och dit, vad fan, gör det om du tycker det är viktigt. Men eh, nu har du fått min mina ord i alla fall. En liten varning. En liten varning. Jag har gjort ett, eh, en, ett, stort, eh, ett stort skillnad i kf kan jag säga. Eller i bakgrundsarbetet för kf Jaha, vad har du gjort? Har du köpt en ny dator? Nej. Har du köpt en ny mikrofon? Nej. Har du eh, börjat använda ett eh, klipparprogram för vuxna? Nej. Jag har köpt en anteckningsbok. Åh. Oh. Ja, ibland är det så där. Man sitter på bussen. Eller man är ute och går. Och så kommer man på en jävla idé. Det här. Det här måste jag snacka om. Liksom. Det här är någonting som jag vill dokumentera. För, för mig är korvkasten. Det är ju på något sätt en, en produkt. Som jag skickar ut till dig som lyssnar. Men för mig är det mer. Som en slags. Icke kronologiskt ordnad dagbok. Eller på något sätt. Jag har ganska dåligt minne. Och då menar jag inte sådär att det är något sjukdomstillstånd att jag tappar bort världen. Men att, att saker liksom som har hänt det suddes upp, upp lite. Det blir liksom lite mindre klart i min hjärna. Och efter en längre tid så kan jag liksom glömma bort händelser som inte har lämnat några större spår på mig. Och eh, vad säger vi om det där? Fan, nu ringa telefonen. Jag får svara så får jag berätta sen. Så där, nu är jag tillbaka från telefonen. Eh, jag kommer inte ihåg exakt vad jag var. Men något i stil med att det är lätt att glömma bort en historia. Så jag har liksom börjat skriva ner i den här lilla anteckningsblocket. Mina olika idéer då. Och eh, ja, till den här veckan står det bland annat. Eh, boomeranglagret, Det står Äckel Breivik, Och det står också eh, Lillemor Arvidsson-festen. Jag vet inte om ni vet om Lillemor Arvidsson var. Men eh, hon var... Eh, en eh, landshuvud, landshövding, kanske det heter, ett landshuvud och en landskalle. landshövding på Gotland under ganska många år. Och eh, hon dog i förra veckan här. Och det var väl lite sådär, en grej som var sjuk. Jag, jag bara komma att tänka på den här historien när jag såg att hon dog, och så sa jag till Emma, liksom, kan jag berätta den här historien nu. Och eh, jag vet inte, Emma, hon är ju min. Eh, livskamrat och eh, har väl i framställt sig korvkasten som någon slags eh, humoristisk bromskloss som liksom stoppar mina galenskaper och det, det är väl till viss del sant men absolut inte på ett negativt sätt. När jag frågar henne och hon svarar nej jag tycker du ska vänta lite med den så är det, det är rätt beslut från henne för kvinnan är precis död och eh, det är inte riktigt rätt läge utan jag alltså, jag spara den här historien till nästa vecka. Jag, eh, jag ska komma ihåg att nästa vecka ska jag berätta om eh, Lillemor som festen Och eh, det kan vara lite taskigt kanske att ta upp det överhuvudtaget. Men eh, jag vet inte, det är väl också ett sätt för mig att visa att jag... Eh, att jag faktiskt tänker till ibland. Liksom. Att nu, nu också säger så här. Att jag, jag hade min sang kunde berätta den förra veckan. Det, så ni ser det är inte too soon. Det är faktiskt precis rätt tid. Jag väntar en vecka ett, eller två. Så att eh, jag, jag tar det nästa gång. Och det är väl så där Något som jag ska försöka hålla i alla fall. För att jag har. Eh, jag måste erkänna. Jag har ljuga för er. Jag eh, lovade ju i senaste avsnittet. Att eh, Om. Eh, de här Jehovas kom tillbaka så skulle jag intervjua dem, snacka upp dem i korvkasten. Och eh, i mitt eh, tidigare i mitt liv så har de här eh, kommit förbi mig ungefär en gång varannat år eller något sånt. Eh, så jag var inte beredd på att de skulle komma hit i förrgår. Det var ju liksom vadå, mindre än en månad sedan de var här sist och nu stod de två, eh, inte de två killarna utan en av killarna och så hade han tagit med sig en tjej. Liksom. Jag vet inte om det var hans tjej eller någon annan typ av kristig brud som följde med han. Men de här två... Eh, de ville snacka lite med mig. Och jag öppnade dörren. Och det var inte ens så att jag glömde bort det. Utan min hjärna tänkte direkt så här. Fan i helvete. På med Micke. Och sen så bara tänkte jag. Nej jag orkar fan inte göra det här med er nu. Så jag sa till dem så här. Att jag fan jag sitter i telefon. Jag har inte tid med er nu liksom. De bara nej nej okej. Gud vad är med er Jag har det så bra liksom. Och så gick de. Och så tänkte jag både fan skönt. Nu slapp jag det där. Men också att. Jag kanske borde ha gjort någonting av det där. Jag vet inte. Det får ni väl säga. Om ni tyckte det var dåligt av mig så... Jag ber om ursäkt för det. Samtidigt så... Det var inte lege liksom. Inte riktigt varje dag är rätt dag för en, en podcast. Och det var inte en sån dag helt enkelt. Så att få chansen i framtiden och det känns som en bra dag. Då gör jag det. Men jag vet inte. Man ska inte man, man ska vara spontan men man ska inte vara spontan i onödan. Eller det kanske man säger. Ja men Jag ber om ursäkt jag får göra något kul som kompensation för det i framtiden. Men eh, jag vet inte. Frågan om vi ska köra en liten, liten kort låt. Alltså 20 sekunder. Och sen så försöker vi runda ihop säcken kanske. Ja, jag bjuder sig nog på en liten låt till. För att det, kan, det kan behövas. Om du sitter på bussen. På väg till jobbet. Till tandleken kanske. Nervös. Arbetsintervju. Högskoleprov. Eller något annat så där liksom, som stresser upp dig. Så kan du få den här lilla låten. Som liksom... Wow, wow, wow, wow. softa ner, ta det lugnt allting kommer att bli bra och lite sådär, för det, för, för, för det, är, ju, det är ju nästan alltid så att det, det blir bra på något sätt jag vet jag var orolig för några skit saker en gång och var ute på krogen, den här grekiska krogen i Visby som jag pratade om i något annat avsnitt och, och bara satt och hade jobbet och beklagade mig för mina kompisar och då kom det fram en väldigt beruset man, en sån här man som man man ser tydligt på honom att han är för han är inte berusningen en helig syssla utan det är en livsstil. Liksom. Och den här mannen, han, han sa till mig att du kan ta det lugnt grabben att om ett problem inte är ett problem om 30 år så är det inget problem. och Det, jag menar, det är inte så snyggt framställt och det, det känns inte som att det är, är liksom några visdomsord som trycks i en citatbok som man ger till någon när de tar studenten. Men det är fan rätt smart ändå. Det har, det har följt med mig i alla fall. Att om, en, om ett problem inte är ett problem fortfarande om 30 år. Så är det inget problem. Och det känns som att de flesta av ens problem. Som liksom, hur, hur ska det gå med skolan skålen? Eller, va, hur går det med den här eller Varför blev det så där Om 30 år så finns det där inte kvar. Liksom. Det, det är klart att det finns vissa problem som kommer att vara ett problem om 30 år. Liksom, att, aj, min arm flög av. Ja men då har man inte en arm om 30 år Men eh, rätt många problem Är äh, inget problem om 30 år Och jag, Det var bara ett sådant ja, litet Alkoholiserat visdomsord som jag ville föra vidare Vi säger som 30 år Se om det har hänt någonting liksom. Här kommer låten som jag utlovade för två minuter sedan Listen and new high and roll along feel i last night in a stack of hay, back to back with the pig I lay. The farmer came out with a gun in his hand, darn near simply to the promised land. I'm feeling high and rolling along, feeling sky high and singing a song. feelin' like this thing can't go wrong, I'm feeling high and rolling along. I'm feeling high and rolling along. Yeah, I would like to eat To meet chicken meat is a special treat I grabbed a great big Dominic around the neck But my hand slipped off And it squawked like heck I'm feeling high And rolled along Feels sky high And singing a song Feeling like this Thing can't go wrong I'm feeling Like to settle down. I found an old maid at the edge of town with a big bankroll but a tongue like a bee. I'd rather starve and still be free. I'm feeling high and along. Nu är min stora förhoppning att den där låten muntra upp den som var ledsen och förstärkte glädjen i den glada. Eh, om det är någon som är uppfinnare där ute så har jag ett tips. Eller det kan, man kanske inte kan ge ett tips till en uppfinnare för han ska höra. Han ska uppfinna saker. Men om det, har, om det är någon som kan, är duktig på att göra grejer. Så har jag en grej som jag, jag lovar att jag köper. Det, om ni gör det bara. Jag skulle vilja ha. Vad skulle vi kunna kalla det? Ja, vi skulle kunna kalla det för ett Batman-täcke. Det är alltså så här. Jag, jag gillar och när man sover. Liksom gå under täcket. Men ni vet ju själva. Kan jag tänka mig. Att när man har varit under täcket i. 5-6 minuter så börjar luften kännas liksom lite så här: Det sägger ingen fara, men man känner att oh, jag får ingen luft, jag är som en dyker direkt utan tub, eller allt, allt går till liksom. Så att eh, jag tänker mig ett täcke som är liksom lite längre än ett vanligt täcke, och så är det som ungefär det som sticker ut på Batman. Alltså att det är som ett hål för nesen och lite kinder och munnen. Kanske haken. Man kan sticka ut underdelen av hu huvudet i, i genom täcket liksom. Och då får man ha lakan och slags Batman-lakan till det där också. Fast inte, då menar jag inte med Batman-tryck. Fast det kanske vore coolt att ha sin riktiga. Ja, skitsamma. Men tänk er det och lyssna på det. Är inte det en bra idé? Alltså ett ett täcke som man kan dra över sig helt. Jag vet inte, det är så mysigt att vara under ett täcke liksom. Men, men, men om man bara kunde andas. I värsta fall får man väl ha någon slang som går in som pumpar in syrgas. Men det känns liksom det känns som kompl mer komplicerat än att ha, ha liksom ett batman med en hål för munnen. Så om det sitter någon där ute med en symaskin och en proffsi och liksom tjänar, nu ska jag tjäna lite pengar. Sy lite Batman-täcken för fan. Eh, det kanske blir så när jag, att jag får göra mitt eget, men eh, jag misstänker att eh, det kommer att bli rätt fult. Ganska så fult. Men kanske skönt. Nu är det så här att vi börjar närma oss slutet av ännu en korvkast. Jag, eh, jag tror att jag kan ha lite gäster på gång för, eh, för maj här. Så att vi ska få lite högre frekvens på eh, avsnittsläppen. Men eh, vi får väl se. Jag ska inte lova något. Men jag säger att jag tror kanske det. Och eh, vad kan vi mer säga Eh, skriv något kul om ni tyckte det var eh, trevligt och eh, på klatch.se eh, händer det mycket, nej det händer fan inte så jag så mycket saker, men lite liksom man kan gå in och kolla, vi ska bland annat ha en eh ölprovning på Xbox där man liksom, man kör ett, ett, ett spel tillsammans och sen har vi olika sorters öl som man tester och så ger de dem poäng för att göra någon slags klatch-officiell öllista liksom. så det, är hak på det om ni vill och spelar ni det här motorcykelspelet Trials Evolution så sök på McCarve i, i den här barnsöken så får ni spela minnekartor det är väl ett tips där i övrigt så så gör något fint för världen liksom. Gå ut och gör någon glad. Vare sig det är någon du tycker om eller någon du inte känner. Så om du kan göra det tills nästa gång. Då, då har du klarat ditt uppdrag så att säga. Men, men det kan jag tänka mig att du fixar. Det är, det är ganska lätt om man, bara är, om man bara är den typen av människa. Och är man en människa som tycker att det känns svårt att göra människor glada, Då får man fan anstränga sig mer. För det, det är en ganska viktig egenskap. Det är något man ska satsa på tycker jag. När man kliver upp på morgonen. Att man ska man ska göra någon annan glad. Det kan vara det minsta och det kan vara något större men vad du än gör, vilket försök du än tar så är det värdefullt. Det är hippie Anders idag, men gör ett försök. Hur som helst så tack så jättemycket. Jag älskar er och ha det så satans bra. Keep Johnny right back on the ground Johnny get your gun, get your gun, get your gun Oh Johnny get your gun I say Johnny got his gun, his gun was loaded Johnny put his in the gun ain't Johnny get your gun, get your gun, get your gun Oh Johnny get your gun I say sa. hedeliga, och opålitliga. Va? Ja. Det är ingenting att hänga läpp för. Nej, nu. Nu vore vi hem till mig. Du kan få nu, kvart hos mig. Ja, jag har en god plats uppe upp. Och upp. Ja. Nej, nej, tack. Föredag har gått. Gå. Ja, ja. Ja, det är vi tar en promenad. Det Vänta, vänta, vänta, vänta. Du, ska, du, ska sitta bra, du ska sitta bekvämt. Ja. Det är, är herrns löjtnant. Varsågod. Sätt dig, sätt dig. Vill du ha en kunde? Så. Så. Och så ska jag ta hand om. Så ska jag ta hand om dig Låt mig göra det. Låt mig få. Låt mig få ta hand om. Det. Vill du ha en öl? Du ska ha en öl, det är klart att du... Så, här finns det härligt, kallt, skummande öl. Äh, ja, jag själv dricker inte en droppe. Jag gjorde ordentlig, skötsam. Inte en droppe! Men för mina vänner... För mina vänner händer att jag har en... Nu ska vi ha en duk. Äh, äh, äh, vänta nu lite grann, då. Låt, låt mig få kyssla om det hela lite. Och så ett glas... Det ska, vara Det ska vara lite stil. Stil på. Ta ta. dag, två. Varsågod, varsågod. Slåp. Slåp ett stort glas. Ja. Jag. Mm. Och så upp och och så tar jag. Ta en stor klunk nu. Ta en klunk. Tord. Och så låter det rinna ner, känner du, liksom, kvillrar och pålar och, och så, så, så, så, så rullar runt och så slår en liten gullebytta där nere och så lägger sig till rås. Och så, ja, ja, äh, du, det är bara naturligt. Mm. Vill du ha, ha en till? Ä, en cigarr, du ska ha en cigarr. Jag har, jag har sparat något äg här. Här, varsågod. Nej, nej, nej, vänta. Låt mig få besvära mig lite för dig. Varsågod. Ja. Nej. Dina gamla kompaner, den där... Rocco och Bane. Det? det är ju... Vad är det för någonting? Du har ju... Du har, du har ju mig. Och jag är ju... Och Jag är ju... Jag, är ju, jag menar... Den där rocken den där vanligheten, det, det är väl ingenting? Och du har ju mig! Jag är din vän! Och jag... Jag ställer... Jag, jag ställer upp på hand. Nej. Nej. Du har mig och vi tillsammans. Vi... Vi ju... Vi... Så. Vill du ha en, öl? en öl.